Och välkommen till. Komma. Hej familjen. Det är víser tillbaka. <laughs> ja. Det har varit på skledet här, det märks. Ingen är. Med. Ja men det är lite så här, det är rätt skönt ett semester eller om man kallar det semester. Ja. ja. Kan man man behöver man behöver det ibland liksom. Jag hey. Hey. kommer ja. precis in här när vi skulle börja välkommen. så det är perfekt. Kom in. Hej, tack. Bra kämpat att komma hit idag. Wow. Ja, fy fan, kan folk sluta köra som idioter på vägen eller? Vad var det som hade hänt? Men de har ju satt på sina jävla sommardäck så kan de inte hålla avstånd så snöade, Idioter. Mm. Ah. Mikaelin har alltså suttit fast i timme. på en buss. Ah. Var det en timme? Ja, en timme suttit. Ja, för fan. Mm. Oh. Men eh, vad sa de? Alltså, jag har alltid tänkt på det. Jag har aldrig riktigt fastnat så där i Afrika. Vad gör de som kör? Eh, eller alltså bussen, vad säger de? du är det ett jävla liv med de, cent eller vad heter det, de centralen. Eller ah. så de ringer dem och gud, bussen kommer inte fram, vi kommer stå här länge. Och så skickar de en ny buss till Borgstena så de kan åka. Ja, det är, Borgstena. Var är ja, Borgstena? Borgstena. Vad är Borgstena? inte ligger här utanför mm. i alla fall. Mm. <laughs> Så de kommer ju då i tid, men inte ah. jag. Vi sätter ju fast då. Fan mm. ja. vad är du här? Ja. Ja. Skönt, välkommen. Ja, och tips då till alla. Sätt inte på sommardäcken mm. om det kan snöa. Man måste sätta, man, det är lag på att du ska man sätta på dem. tre dagar tillbaka. Man måste inte om det är vinterväglag. Men det var det ju inte för tre dagar sedan. Det var det ju, det snöar ju hela helgen. Jag på tal om snö, Jag på att det är kanske fyr. i Borås. Mm. Här är Jönköping också. Nej, snöar det här Jag är helgen. Åkte i helgen. Och det är lördagsmorgon snöare. Oh. Japp, det var nollgradigt. Oh. Jag, jag har inte upplevt inte. det som att det har snöat i Jönköping. Jo, men det har jag okay. Bra okay. att vi som bor här inte har märkt men har det. mycket lina som har varit här och uh. jobbat bara har Jag kan säga att i Skåne som jag var varit i helgen så har det varit en del snö. Uh. Eller en del snö låter mycket. Men, alltså det snöade en hel dag nästan och sen försvann det dagen efter. Men det har ändå snöat. Men jag, såg i, jag såg en massa bilder från Vastena där jag kommer ifrån. Där låg det ju på backen. ja. Uh. Mm. Mm. så väglag då ska man ha vinterdäck sen, pratar, Men det, ja. sen pratade jag även med han eh, gullan som var gäst i vår avsnitt han för, <laughs> för eh, vad var det, två veckor sedan eller ja, ja, något sånt. Mm. han sa det att han hade kännat jättemycket i Stockholm så skrev han till mig Mm. att det här var ett gett som man kunde nästan bygga snögubbar är det bara Jönköping som har klarat ja, förutom där lilla som du såg de har mycket lilla på. men här har det inte lagt sig Nej, det, har det, det har ju inte det har ju liksom snö, varit Nej. snö i luften ja. men det har inte lagt sig jag hatar snö ja. <laughs> jag kan tycka det är okej okay under vinterhalvåret mm, men, men nu hade man ju år. vant sig vid att det var lite varmare så då blir man ju förbannad när det blir kallt och så börjar snöa igen. Ja, alltså jag kan tycka att det kan vara lite trevligt första snön som kommer där kanske till i december eller någonting. Sen ja, så liksom. behövs det på ju inte. tycker jag att det ska vara snö. Alltså det ska vara lite vitt tycker jag. För det tillhör mm. lite. Alltså det, ja, det, det kan det blir vara. blir ju roligare än att det blir blött på marken. Och liksom mm. så här. Absolut. Då blir det som en val i oktober. Eller ja, men typ såhär, december... Och inte till typ halva jan februari. Nej, men säger febru december till och med halva mars kan det ju vara snö. Nej, det är alldeles för länge. Ja, det är för länge. Mm. Till, till slutet av alltså får jag då bara fråga. Alltså när vi var typ tio, äh, kanske en lite yngre då, i åtta. Då var det ju typ snö från början av november till slutet av mars. Mm. Det var ju typ inte det. Det, det var ju vi visst. Nej. Jag tror faktiskt man har lite felaktig bild ja, när man också. är liten. Så man mm. tänk, det är ju samma som Tänk att du, du, oh, du klättar ett träd som var jättehögt och så kommer du nu. Allting blev ju större. Jag. Ja. Men ju jag, större jag tänker mer. bara på som att jag vet att under höstloven, när jag var yngre, alltså vecka 44 i Stockholm, mm. så var det snö. Men då, bryd, då, då, då var det ju kul att gå ut och leka i snön. Det, det är det jag, jag, jag menar blivit. och då kommer man ihåg att det var snö då för man var ute då. Mattias, kan du kolla upp om det var Nu kommer ja. kom jag ju bara ihåg själv att när man, var ute, när man skulle gå ut på höstlovet så var det så hela regnigt och det, det var ingen höstslöv. snö. Vecka 44 är i Stockholm. Det snö på höst. Det var det i Stockholm då. Är det i oktober eller? Ja. Jag ja, kan inte veckor. Första brukar oktober. Ja, okej. Okay, Första det snön komma då. Okej, okay, jag är från Borås. Det regnar alltid. Ja, men ah. det... Jag kan inte jämföra med Borås. Skåne har aldrig snö. Nej, se alla dåliga, har... ni står här och säger emot mig och så bara, ja men skånar alldeles Nej, snö och på rås ja, regnare bara. är antingen har vi inget snö och har vi, har vi snö så det verkligen varje vintern. Ja, så, så, så ja. känner jag också. Ja. Men de har ju sagt det, jag läste det, att förra året var inte varmets bästa sommar på tal om väder. Nej, det var inte. Så i år har de sagt det, att vi ska få en jättefin sommar. Nej. Alltså det är så och jättevarmt. Det alltså det här jag säger de varenda år. Ja, jag, jag, jag bara läste det. det. Ja. ja är den enda som var oerhört. Säg men det hade varit lite nice men ganska som... varm sommar. Det det är det jag kommer ihåg var att midsommarafton förra året var jävla varm. Ja, var, det, var det, det var ju riktigt kallt var det. Ja. Aj, Nej, det inte. Det där jag, var. Var. inte där jag var. Inte där jag var ju båst då faktiskt. Mm. Var du var du där? Nej, jag var här i, jag var i Båsta. Mm. Vi hade en jäkligt fin midsommar. Ja, jag tror inte det var så skitvän. bra i Båsta. Det var så hela varierande. Det gick från att vara blåsigt och kallt och sen blev det jättevarmt och så regnade men det. är lite. bra väder för var vara i <laughs> ja. Det är ju inte bra väder. Nej, nej men alltså, det är ju normalt. Okay. Jag har ju bara varit ja. i Båsta en gång och det var då. Så jag vet ju inte. Men vad, vad har du gjort i påsk då, Mattias? Du har varit i Skåne. Japp, jag eh, har haft fullt upp. Mm. på eh, långfred Okej, Långfredagen var lugn, sen så hade vi fest på eh, påskeafton, vi hade lite med mat och sådär och eh, vi hade påskbord och sådär. Vi hade siltårta, vi hade Västerbottenpaj och lite allt möjligt. Och sen så på, eh, vad kommer sen? Sen kom påskdagen va? Ja. Då hade vi, eh, då kom eh, mina farmor och min farbror och lite så här, släkt till. Och sen så på, eh, vad kommer jag efter på påskedag, Vad heter det? Annan vad heter Han, det. Annan dag Ja, heter det. <laughs> och då träffar jag kompisar så här så då fikar vi och drack kaffe. Det är trevligt. Gott. Så, så jag gick upp, eh, jag gick upp till halv fem i morse. Så att jag, jag kommer att dygna nästan idag. Jag sov i tre timmar natt. Oh, fy fan. Du kommer ju inte dygna. Ja, men innan... du kommer inte vara vaken nu fram till halv Nej men jag kommer vara vaken till, till tolv i kvällen. Varför då? Ja, men sen när man kommer hem så tittar man på serie mm. och sen går klockan snabbt. Mm. Kommer ni ihåg att det var, när man gick på högstadiet så var det en grej att mm. mm. uh. ja. och Ska vi dygna ikväll? Mm. Eller? Jag hade en, eller en, bro, en kompis till min brorsa som jag också känner. Han, han testade och ser hur länge han kunde vara vaken. Mm. I sträck. Jag tror han klarade att vara vaken i tre dygn och sen typ totalt Då kan man inte mot bra. Uh. Nej, han mådde ju inte bra. Han mådde typ dåligt i flera dagar efter mm. det där dessutom. så det kommer kappor som är sömn. Men i att man liksom det går ju inte riktigt att sova i kapp. Att alltså, ta jämställd. Det, det går ju inte. Man är ju Varför trött bara... som fan. Ja. Jag kommer mest ihåg att man dygnade när man ladnade och höll på. Ja, det ja. var ju mycket sånt, mycket sånt. För, ja. att, för man vill inte somna för, att, för det första så ville man inte för då försvann ju kvällen eller så mm. och sen så vågar man inte heller sova. Det var ju grankvistar och det var mustafor och det var helt här uppe. Med... Ja, ja man, man tog, alltså, eller någon sorts kvist eller så så typade var ju de i händerna och så så skicklade man in dem för lite. Ja. ni har få fram. Ja. Ni körde liksom inte mm. rakt och så istället, att det blev så att man slogs jämtiskt. Jo, det kom också och då grädde och ja. sånt men det var ju därför man inte ville somna. Ja, okay. Så jag sov ju typ aldrig var på lag jag ja. vågar. Nej, det är väl inte så konstigt att man inte sover. Nej. Ja. jag har inte lånat så mycket. Vi var ju på internetkafé och nattgibbar det kallas det. Mm. Mm -hmm. Då kan man Kola inte så. Kolnar från <laughs> Men det var det inte roligt att lämna bara... sitt egen dator och liksom Varför då? Så... Det på internet finns ju alla spel du tänk att vill spela. Jo men då får man sitta med en massa annat folk då med Nej men jag menar oh, kom, ja, men det är roligt att med komma hem med, med sitt eget gäng så har fem sex par sitt eget lilla gäng och så bara. Jag har haft en storebror som har haft LAN hemma och det är fan inte. Det är klart inte kul för dig. Nej. det är inte. Men det är inte med i mig. Nej men vad då ses klockan fyra på morgonen så man bara bråkuppor. Men det är klart inte kul för dig Kajsa. Nej men det var... det var inte det vi försökte få fram heller att det är kul för någon som är runt omkring som inte är med i det där. Nej, men jag tycker inte om Lan. Jag, jag hittade lite här, med att vi pratade om snö innan. Jag ska mm. säga att källan, uh -huh. ja, källan är som källan den heter väderbitarna.se Kan du inte kolla ut SMHI hittar på, istället? Jag, jag hittade den på SMHI. Vad, då hittade du på SMHI? Ja. Du återkommer ja. snö, SMHI. <laughs> det då återkommer uh vi snart. Snö SMHI. -huh. Vad är det, klart och det då? Ja. Då tolkar man steg. den då? Ha? Vänta, får jag titta? Ja det är jättevårfodd. Alltså det är en jättelång artikel. Ja. Men jag tror det. jag tror att det faktiskt har minskat vad det har det ju har det. men det ja, globala det är det minskat. Det var det jag ville komma fram till men det var, jag jag var, det var inte jag tror så med för. Men inte det var så mycket. Det har inte minskat så mycket som vi tror tror jag. Nej jag vet inte. Vad då räknar man då millimeter eller räknar man hur länge snö ligger? Jag tror med millimeter mycket, då, mycket det snöar. Mm, det att, har ju egentligen ingenting att göra med hur länge snön har ja, också. Fast det, det var ju inte något slags samband. Ja, för att jag menar i och med att vi har ju mycket varmare nu än vi hade förr ju. Mm. Fast har vi det. Jag tycker ja. fortfarande det är svinkalt hela tiden. Ja, det, ja, det men Det är tid. ju lite, alltså, det går ju hela tiden så här. till exempel i den här påsken har det varit svinkall. Men sen så, om man ska dra ut det på ett helt år så har det ju säkert gått upp 0,08 Ja, men det är klart. Alltså, nu jag har hittat jag hittat en grej här. Antal dagar med snötäcke. Okay. Ja. Och vart ja. är det de har mätt då? Då finns det i norra Norrland, ja. södra Norrland, Svealand och Götaland. Under en eh, 60-årsperiod typ. Ja, vi är ju Götaland då. Ja, då kan vi säga här att eh, från... Hur fan utläser man det här? Det är typ 75 dagar 2004. 75 dagar? Det är inte alls länge, Rickard. Vilket län, eller vilket eh, område... Götaland. Ja, det, Stockholm ligger inte i Götaland. Svealand, det ligger i Svealand. Ah, Okej, okay. då har du 125 det var, lite, det, var det var ganska ja, stor det var skillnad. Ganska, ja, det, var. det var lite, det var lite jämna skillnad. också, om man jämför från 60-talet. Och, och så var vi 120 dagar. Är inte det fyra månader? 30 gånger och 4. Ja, jo, det, det är det. Ungefär. November, december, januari februari. Okej, okay, glöm mars då. Ja. En månad, <laughs> en månad off. Men jag kan säga så, i Skåne när jag var liten så hade vi också mycket mer snö. Men det har vi inte längre. Alltså, vi har aldrig någon snö. Nej. Men nej. det är inte så konstigt som du där du bor är också nära vattnet, jo. och det har ju säkert ändrat i hur strömmarna mm, går och sådär. Eller som jag, bara, jag, jag bara... Jag bara så sagt, tänker lite på som du sa när man var liten ändå. Vad bor du nära för vatten? Äh, Kattegatt. Ja, Jaha, oj. Det jag bor ju fram på en halvö. Alltså, jag, jag, jag, jag bor på en halvö, ja. Jaha. Jag, jag kan se vattnet i mitt hus. Jaha. Om jag tittar riktigt noga med kikare. Okay. Havet. Kan man sedan? Hav och hav, men... Ja, men Kattegatter är ju havet. Kattegatter är ju en del, en del men för, av en Men för mig är hav typ Atlanten. Alltså, för... <laughs> Okej, okay. so, okay. de enda som räknas som hav, det är världshaven för Mattias. Nej, men, ja, det är, alla räknas som hav, men när man tänker hav så tänker inte jag lilla Kattegatter. Vilka tänker. är världshaven? det är Lilla. Det är ju de sju stycken Atlanten, Medelhavet, Medelhavet. Medelhavet. Stilla, stilla havet. Medelhavet. Är det räknas det? det ja, måste det jag räknas Medelhavet. Jag vet, det med och och då, då. jag vet inte hur det är med röda och döda. Fyra kvar. Jag vet hur med röda och döda. Vi kan ha så. Ni som lyssnar kan skicka in. Men det är ju stans. den också. Den som jag alltid glömmer som är borta. Eh, Thailand och där. Indiska oceanen. Mm. Ja. Räknas den också? Ja, det gör den. Okej. Sen jag, vet jag inte. Men alltså Östersjön räknas det som ett hav? Ja. ja. Det gör det verkligen. Mm. jag tänker att det är bräckt vatten. Jo men det är okay. jag, jag, ett alltså jag, jag, jag har tänkt på en sak här nu. Yes. Ja. Mexikanska golfströmmen ja. Ja. heter den. Mm. Hur stor är den egentligen? Vadå stor? Ja, den går ja, över ja. hela jävla. Ja, det är, den är rätt stor va? Det är det jag har tänkt på det. Det är ju den som gör att det går att bo här uppe överhuvudtaget. För den lyfter ju upp temperaturen här uppe. Så, så tack. Ja. tack. Tack. Tack, tack. tack till Mexikanska, mexikanska golfen. golfen. Jag älskar <laughs> namn, det är lite kul golfström. namn så här Golfström. Det är lite så här kul namn. Vet du varför det heter det? Nej. För att den börjar i mexikanska golfen. Jaha. Vad är golf för något så? Det är en sport. Mm. Ja, men <laughs> det <är> ju, alltså, <laughs> mellan Nord- och Sydamerika så har ja. du en, jätte, alltså, det är ju typ en jättestor vik, eller vad ska man säga? Ja, alltså, men det är ju någon, ja. Det är vatten. Ja, det är precis. Ja, ja. Och det är ju Mexikanska golfen. Jag vet inte varför det heter golf just, men Nej. du kommer förmodligen från golf. Alltså med ur, men har havet ha, heter ju inte Mexikanska golfen. Jo. Är inte det ett fenomen som Nej. är mexikanska? Nej. Vad he, men det är inte he, havet heter ju inte Mexikanska. Det är inte ett hav. Nej, men Eller vi det är ju Karibiska havet, kanske. Ah, det är ah. ju det jag tänkte. Men det heter ju hela det området. Och sen kommer ah, ja, alltså, kom den här golfströmmen, det måste ju vara ett fenomen ur äh. det här havet. Ah, det ja, ifrån det kommer ju från den och så går upp till. Vi gick in på Wikipedia här. Den heter faktiskt Golfströmmen, heter den i Wikipedia. Ja, mm. ah, just det. Så, det, vi så den sig från ja, Mexikanska golfen. Så den är rätt så stor. Står det här? Ja. Vad Coolt, tydlig. då har vi lärt dig något Aha. idag också. Mm. Det är lite som vi oss fram till det här. Var skönt när man inte går sätt. i skolan att man ändå får lära sig något. Ja, där. men det är roliga att lära sig sånt här då tycker jag. För jag inte kul med typ geografi utan man var tvungen att plugga in sakerna. För då blir det så här, nu måste, nu måste jag lära mig. Jo men, ja, det, men det, är... För det är kul och intressant. Personligen så har jag märkt med mig själv att jag har mycket lättare att sitta och läsa så här artiklar om saker nu än när jag måste göra det för skolarbete. Mm, men för när med. man måste ja, ja. göra det så blir det så jävla tråkigt. Mm. Men om jag vill sitta och läsa om en person eller någonting så blir det mycket lättare. Ja. Men då väljer du ju själv, ja, Precis. precis. Menar, då kan det vara kul att sitta och läsa om typ så här jag, jag är jätteintresserad av Andra Varskig till exempel, och så, men jag har ju aldrig gillat första riktigt. Men det är ju kul nu när man själv får välja det. Ja. Ja. Och läsa om första världskriget. Ja, ja. Jag tycker inte det är så intressant mm. annars. Ja, alltså när, man, när man gjorde det på historien. För så. Så då var det ju nu ska ni ha prov på detta. Yay, du måste jag liksom. Ja, men precis. Det var ju exakt mm. det. jag Du ville bara ja, fylla ut. Jag ville bara förklara vad jag tyckte. Jag vad jag tyckte. <laughs> All right. Men mm. det ska ju bli varmt imorgon. Om vi oh, går tillbaka till vädret. Ska det? det sa de i alla fall på något nyhetssida som jag har läst från. Om att, att, ni tror jag det var faktiskt. Om, med, det kommer att bli prat om den 19 april nu. Ja, hur. så att när jag tänkte jag, på typ avslut. idag då, om det här avsnittet släpps imorgon. Ja, precis. Idag är det. Vi var så snabba. <laughs> vi försöker, det var bara förra veckan som det kom ja. ut. Var det var Field, varmt? Då. det ska vara 5 grader. Ja, mot att vara 0 grader nu så tycker jag det är ganska varmt. Men tittade du på tittar du på Jönköping då, eller tittade på, på... Ja, jag vet Jönköping, inte vad jag, jag läste det. Jag läste det någonstans. Yeah. Mm. Oh, ja, men snart är det maj och slutet av maj är det ju alltid skitbra ja. väder innan man slutar skolan. Och sen börjar skitvädret. Ja. Men maj så led. snabbt tycker jag. att man det är nära, det är nu så här lite här varmt det börjar bli lite så mm. bra väder. Man känner att nu börjar liksom så bli lite halvsemester, sommarjobb. Det blir så lite man man känner sig lite glad. Man halvsemester, sommarjobb. Jag menar alltså lite, så lite halvt bra kan jag säga. Ja. Det satt en antrapa i raden. Du lutar verkligen bort, men den lät ju typ mer nästan. Det känns som när du så här vände bort. Och så. Och jag hör den inte med tanke på att okay. jag håller den. Ja, ja. ja, men då är det ju Valborg snart också då. Yes. Ja, alltså vad gör man på Valborg egentligen? Jag vet, alltså jag har typ inte firat det när jag var lite. Vi vill fästa. Ja. Ja, okay. jag ska, ja. Grilla och ja, Samma, det ska jag också nice. göra. Nice. Du vet att vi gjorde förra året i alla fall. Jag kommer inte ens du du ihåg med. vad jag gjorde på Valborg förra året. Jag tror jag inte gjorde någon. Jag någonting. var i Lund förra året. Ja, det var jättemånga i våran klass, kommer jag ihåg, som mot sig. Mm. Ja, Jag har varit i Lund en m. gång, det var det tråkigaste jag gjort. Ja, men, ja, men man måste ju ha mm. ja, gäng. Ja, jag var inte där själv. Nej, nej, nej, nej men, <skratt> men du måste ju vara så här jättemånga för typ. Alltså ja, men vi var där, jag var där med Rebecka, min sambo. Och vi var där och träffade en av hennes kompisar som pluggade där. Och vi var ju med hennes kompisar och det var så jävla tråkigt. Vi var ändå, när vi var nere så var vi ändå 35 stycken, tror jag. Ja. Så det var ändå, vi var i något stort gäng, Liksom vi satt där på en kulle och, och sådär. På en kulle? <laughs> ja, visst är Men är man inte i den här parken? parken. Jo, där är kulla mm. ju. Vi satt bredvid flaggan, norska flaggan. Satt vi bredvid. Men i år skulle väl Jönköping mm. ja. vårda ett universitet? Eller det finns ett. Men det hade de förord ja, också ja. Det hade de, de förord också. Aha. Jag har ingen aning om hur det var då. Jag tror det blir svårt att konkurrera med Uppsala och Lund. Det är inte det de försöker göra. Nej, nej. Det är ju för de som är kvar så. så att de ska ha någonting att göra. Ja, precis. Är det eld då eller? också? Nej, jag tror inte. Men det, det känns inte som det är lika mycket här. Just i Jönköping, det här med Majbrasa, eller Nej. vad man ska kalla det. För det, det hade vi alltid uppe hos oss. Och hemma ja, var jättemycket sånt. Ja. Så det, jag, jag, vi hittar liksom inget... Alltså jag kommer verkligen inte ihåg vad jag gjorde förra året på Valborg. Nej, inte är jag har jag Nej, var det. Inte jag gjorde ingen. Jag har ihåg världsklänning på mig. Ja. <laughs> <Shit>. <laughs> mm -hmm. Men var du i Borås? Ja. ja. Men vad du gör? gjorde nog något. Eller du gjorde ju något. Det är därför ja. jag kommer ihåg det förmodligen. Alltså jag, gjorde, jag tror inte jag gjorde något. Jo, va fan, Jag kanske bara satt hem och drack öl med min kompis Andra från Oslo. Fan vad I vassstena. Jag så att och kollade på när de är i Lund. Nu är det? är, Fast det är ju på första maj. Ja, men då efter. måste jag ju varit hemma. Tack. Ja, du tänker så. Yeah. Ja, jag, jag, jag, jag, hade, jag hade tradition när jag var liten. Vi var alltid tittat på um, bråsa när vi var små. Ja. Jag var små, det var för jag var. 14 förra året. <laughs> ja. nästan. Nej, fan det var 14. Och så hade jag ett så här så, det är inte en orkester men det är typ, alltså de spelar ju det är, fiol och musik. Ja, liksom, det är, så, är ju oftast typ, något tre, tre personer typ. Tre personer typ. Och det var alltid tre personer. I början när jag var, var jag, sex så jag var väl jättemynga så gick vi fram och försökte bli läskvadarna som fick få den. Men det tappade av med folk så i slutet när jag var 13-14 så jag fram själv och bara och sjöng av lilla Varför sjunger ni blinka alltid blinka lilla stjärna? Ja, men det var ju så här barnsång att alla barn skulle komma fram. Alla du kan gjorde det när du hade... var 14. <laughs> ja, men jag har alltid tyckt att det var Men vänta nu, ni gjorde det när ni var sex. Alltså vi började så det, det var med ju då. ni som var barnen. Då var Vilka vi Vilka sjung ah. ni för då? Alltså de vuxna skulle ju titta ju. Ja, men vilka, när du var 13 sen då det var ju Varför sjöng inte de som var sex år då? De, För att, de, de vågar inte De vågar väl inte jag jag Mattias <laughs> 14 år <åker laughs> <och laughs> <laughs> Mattias kommer där 14 år och bara, <laughs> Länga, lilla, stjärna Jag kan ja, jag, förstå att det inte är sex år Jag tror inte det var lika många barn som tycker det är kul längre Jag tror det var större när vi var små Och sen tror jag också att folk vågar inte lika mycket nu och är jag och folk blir mer osociala men med vet med Ipad och grejer det passar inte jättemycket när jag men men ni fattar vad jag menar det är lite mer tekniken när jag var sex då visste jag knappar mobil va? Mm. alltså då hade jag, min första var ju en sån här svart och vit med knappar nu liksom. försöker jag räkna på hur gammal du vilket år du var sex var 2003. 2002 ja, ni vad jag, menar. jag tror att folk blir mer osociala nu i och med att man, mm. man får inte när man var mm. inte var mer sexa till folk Ja, jag vet Aha. inte. Jag tror de var rädda för dig. Det, ja, det, det kan också vara det. Det var sista gången. Sen upptäckte man ju att man kunde Supa. dricka, man behövde dricka inte. läsk och sånt där. Så det är sån. Dricka läsk. Dricka läsk. Ja. Jag söper hembränt. Ja, <laughs> ja, har ni, har, har ni ja. en plan för Valborg i år? Eller? Nej. Nej. Yes. Jaha. Eller jag ska ja. vara ledig. Mm. Vad? En plan. Jag, ska, vara ledig. jag ska grilla. Och dricka öl och Jag ska hem, För ja. ja, okay. jag är på konfirmation är dagen innan. Jag ska i kyrkan innan. Alltså. Oj, oj. Oj, oj, oj. Det är mycket som händer nu i slutet av april, bara på maj. Mm. Jag dricker jag öl ska man göra i alla fall. Ja, det måste man. Vad är det för dag? Är det en måndag? Det är en söndag. Är är en söndag. Så vi på måndag. De har ju sagt Woho! att detta år är ju det bästa året för så att säga rätt nu, arbetsgivaren. Ja, sämst för den som jobbar. Precis. Alltså. Ja, alltså i och med att det är inte så många röda dagar som är röda om ni får Nej, menar. Mm. Det är samma som var inte ju, julafton var på en lördag i år va? Ja, Det är dåligt för då försvinner ju typ alla Eller fredagar är väl sämst för att försvinner alla röda dagar på helgen liksom. mm. Mm. Så för folk som har vanliga jobb som inte jobbar helger annars får ju inget extra led. Ja, fast visst så jobbar helger mm. det är skit samma ju egentligen. Mm. det var det så? Mm. Ja. Men då borde det nyst då rätt bra för oss som jobbar eller så. Nej. För julafton kommer att vara på en söndag. Men jag vet inte på alla. Typ påsken ju... En, nej, påsken är alltid lördag. Just den ja, påsken är alltid densamma. Men då är det ju, Första maj blir ju tisdag. Så du får ju röd dag på månader. Nej. Det är ingen självklart. Det är många som har klämdagar. Ja. Så. Men jag vet att mina föräldrar brukar aldrig ja, just vara just lediga inte. på valmånsmänsdag. Mm, på Men första dag, maj nej. brukar första de vara lediga. Ledig på. Ja, men inte... Nej, jag tänkte på att det var röd dag. Hallå, dag. när vad Jesus återuppstod? Igår, Igår. I Var i söndags? Ja, så ska jag dra historien för Ja, ja. för nu. nu. Torsdagen, då satt de åt middagen. Sista ja. Och Judas högg Jesus i ryggen. Mm. Bildligt då. Ah, han bildligt. gjorde inte det på riktigt. För det hade fredagen ju varit är aldrigs. ju lång fredagen Och det är ju för att Jesus bar på korset. Och gick den här gatan fram. Mm. Han led då. Ja, han precis. blev piskad. Ja. Det har jag sett i Passion of the Christ. Ja. De här, här med krokarna. Han ju där på korset, va? Härligt. Sen påskafton, då var han död. Ja. Då begravdes han va? Ja, då var han ju död liksom. Mm. Sen återuppstod han på söndagen, alltså på påskdagen. Jag, ja, för jag har alltid trott att det var tre dagar efter att han korsfäste. Som han, eller var det kan vara tre... fel också, men jag tror det ja. Nej, men för jag och min kompis satt och försökte få ihop den här historien. för Vi var alla, båda säkra på att det var tre dagar mellan det att han korsfäste, eller till att han dog på korset, till att han... Kanske vakna men det, att då det får man var inte i påskbasken. Nej. Nej så din historia kanske stämmer var igår nog. Jag får då. mig att det var igår påsk andra dag påsk. Ja, det kanske det var. Ja, får mig. För säg så visar för de det är ju några så här tanter som går till grottan och då är han inte där. Nej, är men sen inte så där. visar han sig väl. Ja, ah, ja just det. Jag ska Någon berätta tid. att Jesus återuppstår på påskdagen. Okej, okay, så söndags. Okay. Ah, fan, ja, fan Mickelina kan ja. sin kan min bibel <laughs> det är för att annan dag påsk har som ämne att heta möte med en Ja, just det. Vill ni veta mm. den bästa påsklåten? Ja. Okay. Jesus har uppstått, hurra, hurra. Han lever, han lever, han lever. En. Är den, den från? Eh... Det är från en barnsangbok. Uh -huh. Jag tänkte om det var den var från Jesus är från Christ Superstar. <laughs> Nej. Så ja. Det är en till också. Dina händer är fulla av blommor, den är bra. Ja, oh, vad mysigt. Vad gjorde Jesus sen då? Nu. För nu är, han ju, nu är han ju i liv, vad då? är det en månad ungefär? Ja, sen åkte han ju upp till himlen ja, igen. Ja, det är ju Kristi flygare. Ja. Och det är väl typ i maj någon gång. Nu, jag vet inte vad han gjorde nu. Du nu vet. Jag, ja, jag vet så faktiskt när Kristi flygare är. Det är den 25 maj. 2025 25 maj. Då du jag Mattias googla nu. Men det är det Vad gjorde Jesus efter påskdagen? Ja men snälla Jesus. Vad gjorde? Kan du skriva vad gjorde Jesus efter att han hade återuppstått? Det var är ju. Jesu uppståndelse han gick väl runt och visade att han Var det inte att han samlade sina lärjungar? det Som blev sedan apostlarna. Antar jag som skrev alla delar av bimen. Vi, vi har glömt den viktigaste dagen på påsken. Ja, vad är det var alltså, tillhör inte riktigt, men palmsöndagen Det var väldigt fin när man är i kyrkan. När man Vilken idé ens. Det är äh, söndagen innan påsk. Ja, det är förra, söndagen, förra veckan. Ja. Okay. För att, det, är, det är då de klär... liten är ah, då han äh, åker, går in på en ås, ja. ah. in på Men vad det, det heter är det. Det är där framme. Allt där heter där, där, det. Det är där de klär svart och de brykar ju av. Och så alltså, där. Jag ska vara och säga att jag vet inte om det var då han gick in på Nåsna. Det enda jag kommer ihåg från jo. min konfirmation det är ah! att det finns, det finns Hur, en del i Bibeln där jag tror det är där när han förvandlar vatten till vin. Ah. Mm. Det, det är väl någon fest han är på. Han, hans party ah. och förvandlar vatten till vin. antar jag Varför ah. skulle man annat göra det? Eh, och hans, hans morsa är där. Maria. Mm. Och eh, Anledningen till att jag kommer ihåg det här ja, men jag inte, jag får prata så här ja. jag får säga så här, jag får det eh, jag är dispens. Nej men anledningen till att jag kommer ihåg det, det är för att hon säger åt honom att inte göra det här att inte utföra mirakel eller någonting ja. och då säger han, låt mig vara kvinna Oj. till henne och jag kommer ihåg det här för att våran diakon som vi hade då på läspassen och så berättar att vi skulle, vi skulle sätta upp en del ur bibeln typ, ja. någonting ett, en, en scen ur bibeln några hade gjort den här scenen och han som skulle spela Jesus hade inte läst på så mycket om det här. Mm. Läst ordentligt. Så han sa: Låt mig vara kvinna. <laughs> när han skulle säga <laughs> till Maria att vi ja. honom vara, så sa han: Låt mig vara kvinna. Vilket ja. är därför jag kommer ihåg det. Ja. Ja. Okay. När vi ändå pratar om Josef. Och så, när, jag var, när jag var liten. Ingen pratade om Josef. Nej, men det vi pratade om. Jag gick dit och barntimme. Jag gick alltså så på kyrkdag i sig, vad heter kyrkdag? Ja. Kyrk man gick dit när man var typ, så här, i alla fall, så då hade vi alltid så här pjäser i skolan, eller i skolan, i kyrkan heter det. Och då var jag, jag var alltid Josef, jag var det då tre gånger, så jag, alltid, jag fick alltid att jag bära upp ett tyst Jesus ur Maria och så var... Ta Jesus <skratt> <ut, ett, ett, skratt> ur Maria! Nej men alltså då var jag, men jag sa kruva, så här, hon, Maria höll barnet. Uh -huh. Så jag bara sa, vi har fött ett barn, det är Jesus och sådär. Var det här när på dagis? Då, då var jag kanske 5-6 år. Fan vad men det creepy. Kom... Men vi hade också något sånt här på gick man till. Vi tror inte vi var där så ofta. Jo men på julen så går vi varje julafton. Och då är det ju barnkören och som gör julspelet. Och det är så himla roligt. För att de är inte så jätteduktiga. Nej det kan jag tänka men mig. Men det är mysigt och kul. Ibland så glömmer en av visemännen av sig lite sånt. Det är jättemysigt. Mm. Ja, men det är, alltså, jag hade ju gärna gått och sett för Man, man har ju alltid sett det att de sätter upp någon, alltså Jesufördelse i skolan. De mm. är skolpjäs, mm pjä, Och så får alltid någon spela träd. Typ. Mm. Det är ju en sån klassisk historia. Mm. Får hade vi. Som <laughs> gick ut med k <laughs> Men på det Men visst gör de det i Sunes jul? Ja, ja det har de gjort. Det, det, de gör, det gör de. Vad är det han får spela något? Åh, han bakdel. Ja, han spelar på ja. en bakdel. Så det det det. Och det är när hans lärare lurar honom. Ja. Mm. Alltså han han får dra igen mm, och så ja. han bara lagt i osynen bakdelen. Men jag ska vi säga till lada. Det, det var ju syn har ni sett om nya synefilmerna? Nej. Nej, jag vill det är inte ser om. Alltså, jag kommer åt på vad han heter nu, men han Morgan. spelar Rudolf då. Alltså ja, för den gamle Peter Haber. Ja. Det visst han gör det bra men det är snyggare med med liksom med Peter Haber. Ja. Vi har ju ja. den vi har ju Peter Haber ja. med oss här. Hallå. Familjen det kom lite till där. Ja, Det har jag aldrig hört, det har jag aldrig hört innan. Jag heller. Men det var alltså Rudolf som vi pratade om här innan. Ja. Och nu lyssnar på det är familjen. Bar, det är liksom badom det. Och det har inte bara varit påsk den här helgen. Nej, det har nej. även varit motormässa ja. här i Jönköping. Som är typ den största mässan. Ja, tror jag. den är skitstor. Ja. Och jag jobbar ju där. Ja. Största, största. wagga-mässan. Ja, ja, det är det. För fan. Det är ju massa raggare. Och det jag mest har sett är att alla har ju fan jag händer. Alltså ja. alla har skitiga men de händer. pular ju med bil Men det, det de, väl ju... tvätta händerna? Men jag tror det är så ingrott på dem så att det ja, går det inte bort. Ja, det tror jag med. Det, det är verkligen så det sitter så hårt ja. i alla veckor i fingrarna mm. så att det går inte bort. Så de är svarta mm. om händerna alla För jag har också jobbat i helgen på A6 och då, det var ju folk där också som ja. kom från att de skulle ju köpa massa prylar till sina bilar. Ja. De måste, <laughs> ja, nu gick någon liten grej sönder de måste ja. åka till källa och fixa det liksom. eh, men de var också så här alla så här, det är liksom svarta ja. av hela händerna. Mm. Och vet, så ska jag ta emot deras pengar? Åh! Oh, oh, alltså, Kunden om man, om man ser varit värre. Nu, nu går jag lite från bilmässan här. Mm. Men just till penghantering. Eh, vi har en kund som är hos oss ibland. Mm. Han har sin plånbok i kallingarna. Nej! Och tar upp så här. Stoppar ner hela. Och, bara, och man bara, nej jag vill nej, inte ta er det här. Alltså, ja. Ställ och på dock. Alltså jag oh, menar om man tar oh, säkerhet. Ja, fast Mattias, oh. du kan inte ha plånboken i kalle. Nej, nej, nej. Men om du tänker bara på säkerheten så är det säkert. Ja, oh, det... Oh. Du kan man ha den i innefickan på jackan istället? Det, jo, jo. Men det är som att det är fictional server. Men vad, ibland, när jag, om jag är ute och går och tar en promenad, mm. eh, så kanske jag lägger plånboken i sportbyhån. Är det också äckligt? Nej. Jag. Det är mm. ju inte alls samma sak. Nej. Det är, det är ju inte, inte den här odören. Det är inte genetisk. Nej, precis. Det är inte samma sak. Vill Nej. Jag, Nej. Nej, det, det är lite jag mer jag instängt där nere. Plus att ja. den här mannen, han har ju uppenbarligen något fel. Och alltså i huvudet, så han tvättar sig ju inte heller så ofta. Nej, okay. Så han luktar ju så här. Han, han har den här, jag har inte duschat på en månad svettlukten. Oh. Oh, fy fan. Den, och sen jag, stoppa ner handen och ta upp mm. Men tar Jag betalar alltså, kontanter då? Jag också. alltid kontanter. Det jag blir lite att de, tänka de, på de. det. Du bara nu måste jag gå på lunch. åh du vet du vad? Vi har slut på den här. Uh. Var den ligger ju, nej den är slut. Uh. Den du sista. får gå till Claes Olsson istället. Uh. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> nej, men vad, vad är det för folk? Alltså, är det, ja, det alltid möjligt på den där mässan? Eh, alltså familjer och... Ja. Men på lördagen är det ju mest eh, lite fylla skulle mm. jag säga. Det kom ju en, en 18-årig kille och köpte fem eller sex stycken halvliters dricka av mig. Så frågar jag, är du törstig? Nej, för fan, jag ska bara gå och blanda grog nu. Mm. Ah, ja, ja. Ah, så jävla classy. Sen var det någon som frågade, har du ingen stark öl? Nej, men det håller du i bilen, sa jag till honom. Ja, oh, ett helt flak. <här> <här> och han var så här 65, typ. <här> alltså, det är ju lite kul på samma gång. Ja. Det där kan man ju tycka helt roligt. Men ja. Sen ja, alltså, fredagen och lördagen, och lördagen är, är ju de roliga dagarna. Ja. Mm. Sen har vi ju också... Sen är det ju också söndag-måndag. Min kortterminal gick ju sönder såklart. Mm. Ja, så jag kunde bara ta kontanter. Då blir det de här smutsiga. Mm. Ja, det blir ju alla pengarna mm. man får ta idag. Oh. Och sen så var det en som inte trodde på att min terminal var sönder. Jag bara, men stod, trodde Stoppa att jag ljuger. Stoppa i kortet då så får du ja, se pröva. Kul om här den hände. hade svalt kort. Alltså, ja. Det kan ju bankomater göra, det kan ju svälja bankkorten. Mm. Kul om man kunde göra det med kortterminal så den bara... Ja. Nej, så fredag-lördag är ju roligt. Men sen har vi ju då också... De här som 80% säger ju, nu ska jag inte säga men vet, andra ordet ja. för chokladboll. Det, det gamla mer, ordet. Det, ja. Ja, som är på en 80% här, säger ju det med ett flin på läpparna också. De här ja, Och de säger det med ett flin på läpparna som jag mm. tycker är riktigt vidrigt. Oh. Och så var det ju en, en kille med sin familj som kom och eh, prompt skulle säga då det här gamla ordet. Och mm. då sa och jag sa ingenting. Och sen skulle jag räkna upp hela hans order. Bara för att se så allting var med. Så sa jag chokladboll. Han bara nej. Och så säger han ju då det här ja, ordet. Ja fan bara, fast det, det heter inte och, det här. Han, det, han, ja, han gjorde det bara för att provocera. Ja, och han pratade högt så att alla mm. skulle höra. Mm. Och han gav sig inte. Och han sa det har hetat det sen jag föddes. Och bla, bla, bla. och drog årtal och grejer. Och sen sa jag nu får du nog gå härifrån. För jag vill inte prata med dig mer. Och han kommer tillbaka. Och ska jag fortsätta prata med mig? För att han kan inte ge sig. Jag bara, men här heter det chokladboll. Mm. Och då drar han där, heter det finsk pinne också då? Eller jag bara, jag har tyvärr inga sådana här. Så du kan gå någon annanstans. Jävla idiot. Men vad är det för jävla efterbliven liknelse? Heter Nej, det finsk? eller finsk pinne och det ordet? Är ju, det är ju inte ens... Nej, Nej. Eller hur? Hade det, det hade väl varit en grej om man sa finnepinne. Ja. Det hade ja. varit en, ja. en ja. Ja. grej. För ja. finne är ju lite mer... Ja. Skällsord för ja. finska personer. Ändå inte ja. Ja, Ändå lika inte lika grovt. grovt. Men det är ju vissa finska. Ja. Jag höll på att säga vissa finnar blir säkert provocerade mm. av att man säger det. Nej, men, de blir ju säkert, men det är inte alls samma grej. Men Nej. Alltså vilken jävla idiot. Ja, men det är ju rätt så kul ibland. Mm. Och ibland så är det inte alls kul. För att de är, det är också man märker att det är mycket folk inte vet hur man beter sig riktigt. Mm. De tycker mm. att det är dyra priser. Ja, det är det. Men det är inte jag som har satt priserna. Men de har magat att bli arga på mig och skälla på mig för att jag så säljer där. det. Men det är för att du står närmast. Ja, liksom. men, men det är då så onödigt. Tänk, tänk dig att jobba heltid på pressbyrån. Ja, ah, fyra. Alltså, de har ju de högsta priserna ah. på allt. Typ. Mm. Alltså, men då, då är det måste att vara så det är lite, lite mer accepterat. Ja, också, samtidigt jag. det typ Men det är för att de ligger så här man betalar ju för att de ligger på bra rätt ja, ställen och har ja, öppet ja, sent. Liksom. Men det, det kan ju också, jag kan bli provocerad av att det är dyrt på pressbyrån. Ja. Ja. Är det, så, det är det som är, är så, det så, så jävla så bra dyrt. på centralen ja, i Stockholm så har de ju öppnat 20 Ja men typ såhär 20 spänn för en banan. Ja. Ha, är det, så? det är sådana ja. priser, alltså det är liksom sjukt. Men då, då är, jag tycker det är så bra på centralen i Stockholm så har de har öppnat en kop. No. Så det finns en riktig coop Sen ah. är den absolut lite dyrare. Ah. Och det tänkte jag på faktiskt när jag åkte från Stockholm senast. Det är ju folk som storhandlar på den här coop alltså. Folk som jobbar in i stan. Ah. Och sen när de ska åka hem. Gå förbi där och storhandlar. Men är det som en vanlig Coop då? Alltså. Jo, men den är ju fortfarande lite dyrare. Ah, är det, det Alltså är ja, för att den ligger på Men det är närmsta då liksom. Ja, men det jobbar jobbligt så här. Ja. Mm. Det är folk som ändå går här med fulla sådana, nu var det i sig, de hade inga vagnar så, mm. så kanske inte kan säga storhandlare mm. men sådana här korgar och var liksom mm. helt full, fyllda Men har de så här, typ mycket mat? Ja, de har och så allt, alltså de har kött potatis, och kött, frysvaror, de har allt ja, är Det är en vanlig ICA, eller Coop-butik Ja, det är ju samma sak i Norge, det är också har de ju Coop-pri där mm. eh, på centralstation och mm. det, är, det är en helt vanlig butik men jag skulle ju aldrig utsätta mig för att gå runt där inne och strosa och småhandla lite. Alltså man går in och tar det man... Alltså för det jag... är ju så jävla mycket folk. Jag brukar gå in och köpa typ... Om jag ska åka tåg eller buss, köper en macka och något och dricka. Ja, liksom. men precis. Det är något, det jag köper. Uh. In och ut. Men jag skulle ja. aldrig få för mig att gå runt där och bara, nej, och nej men jag skulle vi behöva kväll? lite mjölk och ja. köttfärsen i slut och ost och smälla. Och sen alltså. också behöva trängesmälla ute på centralen med, ja, med, med, kassan, med kassar. Liksom. Ja. Med många, många kan lycka, det smidigt, typ, säger, du ha det som är typ, du pendlar kanske hemma. Ja, jag tror också så, att det kan så, vara så att men... du, du typ handlar lite köttfärsen med dig hem alltså, ja. Man slipper ja. göra det sen. Liksom. Ja, och om man vet det är har 20 minuter att vänta på tåget så kan man liksom, ja absolut. Det är så stor fina, jag vet inte alls vad det ligger på. Det är säkert typ 2 kronor. Som ett snitt. Men sen kan man, man till Hur kan de göra sen? så? Kom, så är det ju på typ ja, Ica så är det också. Alltså det är om du det går, så, om går du på Inca Supermarket så är det ju dyrare än mm. det på Quantum eller Maxi. Ja, det beror ju på vad de heter. Jo, jo men är det här, ett här är Coop -forum ju... Eller är det? Men med Coop är det ju lite mer så här att det är typ dyrare vart de ligger. För Coop Dalvik ja. är ju erkänt typ den dyraste mataffären mm. i hela Jönköping. Jaha. Jag bodde ju där uppe några månader. Det är svindyrt. Alltså det kostar säkert 3-4 kronor mer. Än vad det gör på Coop nere vid atollen, eller hos dig. Torg. Eller Kristin i Eller Dal också väldigt billig eller billig, jag vet inte mm. om det Nej men den är ju billigare eller... den också. Alltså det är så här, och de är ganska lika i storleken för det är ju små kopafärer allihopa. Men yeah. det är mycket det upp uppe i Dalryck. Och det tror jag, jag är bara för att de ligger där. Det finns inga andra matorföda ja. där. Nej för de måste mm. folk köra dit stället. Ja. Mm. Men jag har en sak att säga om eh, motormässan. Ja. Mm. Att jag har en del kompisar som var där på de så att det var väldigt bra, väldigt trevligt att det var inte någon av de bästa men att det var väldigt Ja, trevligt, men det var de... väldigt ja. trevligt. Mm. Det var det. Men mm. jag tror också att jag blev gummiförgiftad. Ja, jag känner jag stod ju <laughs> där, de hade de här <laughs> Driftingen. driftingen. Oh, wow. Jag stod ju där och sålde. Så hela lördagen var det ju hela tiden. Så jag, det luktade ju gummi så mycket. Ja, men var du utomhus det? alltså? Nej, men jag stod precis vid en dörr som öppnades oh. och stängdes. Men stod stod upp. Och oh. den stod ju öppen. Men det undrar jag, när de, för det är ju så att de festar på kvällen kvällarna. Ja. Gör de det på parkeringen eller vad? Ja, lite överallt i Jönköping genom det. Och så. Räka kulturen så åker de, rund, ja, cruiser. Precis, så de cruiser. ju runt och cruisern så sitter ju föraren får inte dricka Ja, med det de pratar ju vi ja, om. Att fan, och förare då? Ja. Nej ja, men så då är det väl alla andra sitter med ja, superskallarna precis. av sig. Ja. Sen är det ju säkert några så Jag tror att man ut. åker typ till någon stor äh, A6 parkering ja, ja. man kan titta på ja. genet med bilder. Det är ja. inte sjukt. Ja, det är klart. Så då åker ju alla dit. dit och så åker de runt lite ja, och sen ja. För den sitter de och, och festar. Heller. Nej, precis. De ju inte ändå. Det gör de typ på maxi så bomar du mm. med jämnbankering. Ja. Men ja. jag är ledsen att säga det men jag måste dra. Ja. Så ja. Då, ni får ju köra vidare om ni vill. You're my family and I love you but you're terrible. You're all terrible. Nu har vi byttat host. Ja fick ja. ja, var varit tvungen att springa till bussen. Ja, han skulle ju jobba idag. Ja. Så då får vi täcka upp varandra i familjen. Ja, precis. Ja. Nej, men det skulle bli kul att styra detta lite. Det är inte vardag om man gör, mm. får göra det. Nej. Nej, men... <laughs> Fick du någon liten radio ja. jag... lite radior. Ja. Men, ja men det vill bli Vi detta här lite. lite lugna favoriter. Ja. ja. Det kommer ja, ja. Jag har aldrig hört den där rösten innan. Nej. Nej. <laughs> men det var länge sedan man sände radion nu så stora. Det är liksom så här, vad är det tre veckor med den här radiokursen till exempel? Ja, när ja. ska vi få våra betyg egentligen? Det ja. vet inte. Det, det kan vi prata om. Det har jag faktiskt inte tanke på. Jag ja, förstår att det ska ta så lång tid att få betyg. Det typ är grejer. Nej men det här, vi borde ju Nej, få betyg menar, nu. Eller? Som typ egentligen, jag kan ju förstå när det är man har skrivit. Men jag menar som, de lyssnar ju direkt och även som typ i video egentligen, de kommer man ja. kunna se vad klippt direkt. Allting liksom när det gäller sånt där. Hela medieproduktion hette det, ja det gjorde mm. Borde gå <laughs> rätt snabbt och få betyg i, tycker jag. Även ja. att mycket man gör saker och ja, Jag vet inte om det är där att det är två lärare så ska de sitta och diskutera Antagligen. om var varje person. Ja det har kan vara så. Det kan ja. det där. Jag bara menar alltså det är så. Så. Det är liksom sköna att få urvalen liksom. Ja, alltså Julia. man vet ju ja, att man är godkänd man har fått reda kolla. på det. Men... Nej, vi har inte fått några nya betyg. Husan! Det borde komma typ nästa veckan. Idag. Idag, ja. Idag säger jag. Ja. Ja, men Mattias, du ville ju prata ja, om, om några grejer här. Om bussar? Nej, ja. men det är så här. Hemma omkring så har vi fått en ny app. Okay. Vi har ju trafiken hemma. Ja. Så har vi fått en ny app. Det sjuka med det är ju att om man är gamla appen så får man 10% när man har köpt har Om man är nya så får man 20%. Och det, och det som är lite så här, äh, heter det, Bad Boy i är att de har inte sagt att de. <laughs> jag kommer kom inte på något annat ord att ja, säga. Ja, ja, att ja. de inte har sagt att de har gjort en ny app. Så att det är jättemånga som missar det. Så jag tänker, kan man verkligen göra så egentligen? Nej, det tror jag ha. Alltså ha två appar. Liksom, för då kan jag ju liksom ha en jätteprivat app där du får 50% där du köper mjölk på Coop och Är du säker på att de inte har gjort någon reklam för det här? Nej, jag har inte sett det någonstans konst. Ja, det är jättekonstigt. Ja, det, är det måste ju blivit något fel i. Ja, det tror jag också. Uh. Därför får jag tyckte det var konstigt att det kunde vara så. Men vad då är det alltid 20 procent? Det ska väl vara det nu när man är student och, uh. och, och så vidare. Ja, och om man är en gamla... normal eller uh. något. Man får men det förstår vad jag menar. Uh. Uh. Ja, för det är dyrare att köpa kontant liksom. Vi kan inte köpa kontant. Nej. Uh. Vi måste köpa med kort Nej, men eller kort. Ja, ah, är uh. eller något sånt riskkort. Uh. Uh. Men du, är det här i skolan? vad heter det? Jojokortet. Ja, uh. det funkar väl här i uh, Det funkar Ja. Det funkar överallt i hela Sverige tror jag, utom Göteborg. Det är skitsmart. Är det? Ja. Nej, vi har inte det i Borås. Alltså, du kan ju betala med det. Nej. Alltså, ni... Nej, men vi, vi har det inte. Men de som har det kan... Alltså, ni kan... Man kan bara skaffa det i Skåne, men jag kan betala med det här på bussarna. Va? Ja, det funkar här i en Jo, jag, jo, jag, ja, jag får se på det. Ja. Vad är det? Ja, är det, det billigare att köpa i Skåne eller? Nej, nej, det, du, du kan köpa. Jag vet inte vad det heter här. Jag hade ett rött kort innan med bussen. Ja, men det är ju JLT. Och, och, ja. det, det kan du använda hem. Alltså, det kan du använda i Skåne också. Så det, kan du kan använda var du vill liksom. Men är ni säkra på att det här funkar i Västtrafik? Jag tror Eftersom det, är... det inte funkar i Göteborg så funkar det inte i Borås. Nej, det kan hon inte göra. Jag tänkte samma. på att det är detsamma. Alltså, hela Västra Götaland uh -huh. har ju samma som Göteborg. Ja, det är sant. Okej, då, då gör du de inte det. Men jag det vet att det funkar i Halland, Skåne, Jönköping, Kronoberg... Men varför finns det inte något sådant kort som gäller för alla då? jag tycker, ja, det, jag tycker det hade varit skitsmart. Ja. Men det, då hade väl de här enskilda alltså, trafikerna, de man kallar dem, ja. förlorat på det. Ja. För ja, då är det typ. alla. Men, men uppskötta trafik, jag tror det funkar nog bara. Det är inte ja. att dra någonstans. Men det är för att eh, krösartåringar bland annat som går, de är ju samarbete med alla de. Ja, och, det. Så det är ja. ett samarbete de har ju. Och Göteborg vill inte vara med där. Eller jag har inte riktigt koll på hur det funkar. är de ju inte vara med ja. där. Men <laughs> det är sådant. Ja... Eh. Nej jag tycker det börjar bli dags alltså runda av det är ändå snart lunchdags när vi spelar ah, Jag är hungrig i också. Mm. Jag har jag tror tidigt idag så att jag börjar bli hungrig nu. Ja så ta ta en promenad ja. Du ska ju inte. Du är ja. ju ledig. Ja, du är ledig. ja. Ja var ni, vad, har ni vi har nu? video ja. ja. Men eh, jag, kan ju bara, ah. jag kan jag kan jag kan på vi kan ju säga en sak. Mm. Att, eh, vi har ju en mailadress ni kan mejla ju till familjen podcast. Eller, alltså det är ett ord familjen man kan skicka en ljudfil, man kan... Man är lite till oss om man vill liksom vara delaktig. Det är lite så här... Eh, jag vill på att säga medborgardelaktighet. Men, det <laughs> inte, men eh, alltså, lyssna del, delaktighet. Jo, om ni vill att vi ska gräva i någonting ja. så skicka till oss. Ja, det, jag lovar, vi, vi har rita grävande journalister. Jag går ja. att skriva på Facebook också. Ja, vi har ja, ju också. det också. Ja, och vi har ju även ja. en blogg man kan gå in och titta på. Ja, just det. Ja, där är det mycket den har jag faktiskt stylat in nu, Sen den är lite nystylad. nykt Ja, och nästa vecka så ska vi också göra en podd under Radio K. Ja, förfestar. Mm. Den förfest. Släpps podd. nästa onsdag. Ja, blir det väl, Ja, yes. ah. ah. innan Acka. Yeah. Ja, perfekt Precis. innan Acka Ja. Och man behöver inte gå på Acka för att lyssna på den. Man kan ju shoppa den det. ändå. Och det kommer vara mycket bra musik mm. med. Ja. Och eftersom jag. vi inte försöker med musik i den här. Nej. Mm. Nu då jävlar vad vi kommer gå. Det blir bara musik. <laughs> Tre timmar musik <laughs> Ja, och ja. ja. men vi ses som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Hej. Thank you.